Du lyssnar till poddversionen av Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Rörd natur Har ni tänkt på att här uppe i Norden så har det aldrig funnits För människor följde den smältande inlandsisen Och med oss tog vi djur som till exempel huvudlös Och sen kom björnar och andra det är Ett ganska roligt perspektiv Och Ölands underbara allvar Det kan man också betrakta som en stor markförstörelse Om man vill Mm. lite nya perspektiv behöver man ibland. God morgon, välkomna till Naturmorgon. Jag heter Jenny Bansson durval. Det är en finländsk biologiprofessor som ska vrida och vända lite på perspektiven, det som jag nyss var inne på här. Hon är rätt rolig att lyssna på, det kan jag lova. Ja, och det tror jag också att vår följdreporter Helena Söderlund kan vara. God morgon, Helena. God morgon, Jenny. Hej, hur är det? Alltså, det är helt fantastiskt. Men, eh, vänta jag lite, vi vänta i lite. Ja? Jag tyckte jag hörde lite fåglar bakom dig. Svanar. Du, det eller? hörs fåglar här hela tiden. Nej, det är grågässen som låter. Men, men vi är, är långt, längre ut långt bort, Men om man en bra lurar som jag har, då hör man... Ja, Förlåt, var var du någonstans? <laughs> ja. <laughs> ja, jag är vid Finjasjön. Precis utanför Hässleholm. Och... Eh, Alltså det är, eh, vi precis flögde förbi en jorduggla här. Nej. Och vi har hört rördrommen. Ja, det är, och sen eh, sångsvanorna ute på sköna, ja, det är helt, eh, ja, vi är redan nöjda. Nu. men ja. vi har ju inte varit med ännu. <kör> Så att ni kan men ja, det... Men det är det som är uppdraget också, Helena, lite va? ja. Det är mycket fågel och sen är det så här att när vi alltså bara för tio minuter sedan så lyste månen över sjön här. Mm. Och, men nu är den borta och så började det komma lite rosa om vi vänder oss om så att det ser ut att bli en jättefin dag här. Det är ja, härligt mm. lyssnar, och det var lite ja. roligt Jenny för du nämnde det här med, med ja hör du? Hör du gäsen? Nej men nu blir de tysta. Ah, förlåt. Ja, förlåt ah. Jo, istiden pratade du om mm. Vi står faktiskt precis alltså precis här i närheten Så var den första boplatsen i Sverige För 14 000 år sedan Är precis här i närheten av Finjasjön mm. eh, Så när is, isen försvann Så vi är på riktigt eh, Gamla bygder Kan man säga så mm. Boplatsen både för folk och huvudlöst <laughs> Folk, huvudlöst Och även eh, vågel då ja. Som gillar den här sjön Ja Ja, eh, eh, eh, vi vill, är vi alltid nyfikna så här på temperatur, regn. Det regnar inte idag, om det är lite mm. rosa va? Eller? Nej, alltså det regnade ju igår men eh, inget regn och det är ganska stilla fast att eh, det kanske kommer börja blåsa upp lite. Och en ganska så behaglig temperatur. Ja, det är ja, härligt. En härlig morgon. Mm. Mycket vår och Skåne och fåglar. Men du Helena, ah. eh, på med ah. ordentliga gummistövlar och sånt så hörs vi alldeles strax. Jag ska bara fortsätta berätta. <skratt> ja, de är på. De är på, det är bra. Jag, eh, man måste ja, ha hörs det. Hörs vi sen. Ja, Hej. det He måste man ha här. Ja. Helena Söderlund finns alltså i norra Skåne vid Finja sjön och det blir mycket fåglar från henne. Det blir andra fåglar också. Eh, många har nog sett det här fotot på en hackspets som har spritts över medierna i veckan. Det var en amatörfotograf, var det i England, visst var det så, som fotade en flygande gröngörling som hade en väsla fastklämrad på ryggen. Helt fantastiskt det här fotot. Det väcker en hel del frågor som vi tänkte ställa. Får man kalla Susanne Åkesson för vår husekolog? I vilket fall, vi ska ringa upp Susanne sen. Och så ska hon få rätta ut lite frågor som hur kan en hackspett flyga med så tung last? Hur kom vässlan upp på ryggen på den här hackspetten? Och sådana saker. I vår andra timme sen, då ska det handla om fjärilslarver som kommer vandra i långa tåg. Tallprocessionsspinnare ska de bli sen när de blir vuxna eller adulter och blir fjärilar. Men som larver har de pyttesmå och potentiellt farliga hår på kroppen. Och Agneta Hallenfur på Gotland, hon vet vad jag talar om. Det var nog fruktansvärt vad det Så jag rev, det gick ju liksom hål. Jag kunde inte låta bli. Nej, det var gräsligt. Och sen fortsatte det ner, över bålen och ner, och ända ner på tårna. Och sen började jag känna att jag inte kunde andas ordentligt. Så. Mm. Tallprocessionsspinnarlarver, vi har ett reportage nästa timme. Hör Gärna av er till oss naturmorgonsnabel av Radio.se mejladress. Och sms-numret är 72250 Och då vet ni, då skriver man P1-mellanslag, natur-mellanslag, före det man vill skriva om. Men vi åker tillbaka till Skåne nu med en gång, till Finjasjön. Där fältreporter Helena Söderlund finns. Och hon har en gäst som heter... August Thomasson som är en ung fågelskådare. Ja, det stämmer Jenny. Han står här precis bredvid mig. God morgon August. God morgon. En ung fågelskådare säger Jenny så vi får kanske redan avslöjad din ålder. Ja, jag är då 16 år. Ja, och har sett många fler fåglar än vad jag har sett i alla fall. Ja. Över 300. Över 300 i Sverige har jag sett, ja. Ja. Alltså, fågelskådare, och fotograf och naturälskare är lite så här epitet som jag har satt på dig. Ja. Känner du dig hemma med dem? Eller? Absolut. Fågel, fågelskådningen och naturfotograferingen är mina absolut främsta hobbys. Alltså, hur började det med att du blev så intresserad av naturen egentligen? Ja, jag har en naturintresserad familj. Ända sedan jag var liten så har jag sprungit omkring och jagat fjärilar med hov. <laughs> det är säkert många barn som tycker det är roligt sen så när jag var 10-11 år så började jag komma in i fågelskådningen ja. och sen dess har jag varit högt. det är väldigt roligt bara ja, det är ju det det känner man inte minst en sån här morgon när vi har mötts av så mycket fågel redan ja precis det är helt otroligt är en väldigt bra morgon för här i Finansjön tycker jag. Ja. vad är det vi hör här nu? Det är har vi ja. vi ser dem nu för det har ju börjat ljusna ja precis nu har det börjat ljusna precis så de Liga som vita klumpar ute på sjön här. Som ett pärlband nästan. Ja, precis ja. som ett pärlband kan man säga. Men alltså, jag vet att du är också på din hemsida som du har kallar det för naturnörd. Ja, precis. Men vad, vad menar man med det egentligen? Nej, jag vet inte. Man är, När man är så pass intresserad av naturen så... Ja, då blir man väl en naturnörd. Jag vet inte riktigt vad man menar. men Det, är bara, det känns som ett bra passande ord. Ja, alltså det är... Jag har ju hängt med det här lite nu och det känns att du. Det, det, det är nog ett bra ord när man använder det på ett positivt sätt. För det gör man ju nu för tiden. Ja, en precis. Nörd. Ja, precis. precis. Ja, jag tycker det är väldigt ja. positivt. Uh, och, alltså, och, och vi, uh, du har ju fått liksom, vi pratade lite om vad vi skulle åka någonstans och kolla på fågel. Och då sa, sa du finjarsjön. Ja. Uh, Varför var, var, var, var det? Jo, för, för mig är det. Hemmalokalen kan man väl säga. Det är den lokalen som jag har närmast till och Aha. den lokalen som är bäst. Det händer alltid någonting spännande i Finneasjön. Liksom. Du håller på med något som heter microbirding. Alltså, vad är det för någonting? Ja, det kan man väl säga lite som en, en tävling i att se så många fåglar som möjligt på till exempel ett år. Då, och då är det väldigt lokalt. Så just jag, jag håller på att tävla i Hässleholms kommun, Östra Gönges kommun och Osbys kommun. Som kallas då för Göinges markerbirding kan man väl säga. Så, där, så det är någon sån här hemsida där lägger man upp och tävlar mot varandra då, helt enkelt hur många man har sett? Ja, precis. Eller inte riktigt som en tävling. Man kan ja. se det lite som en motivation att skåda väldigt runt huset i princip. Just det. Att man inte alltid måste åka till de där kändaste ställena där man liksom säkert kan kryssa in massa. Ja, precis. Att äh, verkligen inte bli hemmablind helt enkelt. Mm. Mm. Och då äh, finner jag skönhet. Sånt ställe. Ja, för mig är det, det. Ja, ja. Och alltså vi, som sagt, du sa så här innan att alltså, i griningen skulle det kunna hända att, att vi ser en jorduggla. Ja. Och precis innan sändningen här så flög den över oss. Ja, det var ju helt otroligt. Det, det var, jag hade en liten, liten förhoppning om att vi skulle få se den, men och så gjorde vi det. Det var ju riktigt kult också. Ja. Den, för strax över våra, inte över våra huvuden, men nästan alltså. Nästan den var här, inte var. så långt över oss. Nej, nej. Och sen är det vi märker att våren har kommit också, alltså sånglärkan. Ja, vi hade en sånglärka och rördromen spelar för, för fullt från vassarna. Aha. Och så är det precis. Och den är antagligen på andra sidan sjön här, ja. rördromen. Men, men, men som som har hört rördromen, den låter ju väldigt dovt. Och så här, den, den, den har ju ett ljud som kan sprida sig väldigt långt. Ja, låter som lite när man spelar på en flaska. Ett ja, väldigt bra det. sätt att beskriva det. Aha. Precis, Men, är ju en sjö som, det är en av Skånes tre största sjöar ja. och under 1800-talet så sänkte man sjön och höll på. Mm. Och sen så har jag förstått att under 1900-talet så har den utsatt för ganska mycket smuts och sådär. Mm. Övergödning framförallt. Ja. Men att man har tagit tag i det här och jobbat ganska mycket med muddring och utfiskning av vitfisk. Och, ja, man har gjort ganska mycket grejer. Ja, precis. Och det, jag tycker man har märkt det på fågellivet också. Det är ju väldigt ja. på varorna. Kan det vara jättemycket fågel här? och så är. Precis för det. Är, är det mer på alltså, vår och höst som är. Ja, precis. Det är... Det är fåglar som egentligen inte, de bor inte här utan de är här på förbiflygning. De är på väg norrut eller söderut. Ja, ja. Så kan det vara väldigt många här. Så. Precis. Men alltså, som sagt, de har, man har gjort mycket med sjön och man har också gjort en, så här, om vi tittar åt andra hållet här, så en, en betad strandäng här. Som, där, ja, just nu är det ganska översumt, att det är rätt mycket vatten här. Ja, det är väldigt mycket <laughs> ja. vatten här. Och, men på sommaren så går det kor här. Precis, det gör det. Ja, och att det är, är också ett, det är bra för fågellivet också. Ja. Eh, men som sagt, det är, man har ju gjort ganska mycket saker. Man har också byggt ett, en fågelplattform här som heter Slingra dig. Ja, och det är där som vi befinner oss just nu, om ni undrar lite mer var vi finner själv som vi är. Och det är norra delen av sjön. Eh, och det, just nu, det är lite översummat, men det går att ta sig dit. Så vi tänkte försöka slingra oss dit helt enkelt genom vattnet nu. Och Precis. vi har ganska bra med stövlar på oss för august. Ja. ja. Då tar vi och börjar vandra här Ja det tycker jag Det är, så här, som så att, eh, det är alltså flera decimeter högt vatten Men det ska gå bra att eh, Vi har testat innan ja, precis. Men, men man vet ju aldrig Det gäller att inte halka här Ja det är väldigt palt på, på idag. Ja. Ja. Men nu slingar vi ut oss här Jesus vad vatten det var ja, Helena Söderlund och August Tomasson Kommer tillbaka när de har kommit en bit ut I det här plasket och jag tänkte de hade hört rödrom nu på morgonen. Det vill väl vi också göra. Bosse Karlsson har en. men det är mycket andra fåglar som låter i den här inspelningen Men den här som låter som att man blåser i en flaska brukar man ju säga Lite annorlunda fågeljud får man ju verkligen säga och Sveriges Radio firar 90 jubileum i år Och Naturmorgon tänker ställa till med 25-årskalas fram i höst Så vi letar lite extra i, i arkiven nu Och plockar fram sändningar från förr Ni får gärna önska om ni har något som ni minns Som ni skulle vilja höra 2003 gjorde vi en direktsändning från Estland. Det var Maria Wiklands och Jan Danielsson som var med bland andra. Och de var ute och botaniserade på Spittamistrand. Och Baltikum, det är ju liksom både likt och olikt den svenska kusten. Vi går i riktiga vattenplasket. Ja. Och du ser riktigt förtjust ut Maria. Jag, jag älskar det här. Jag älskar att stå med fötterna i havet. Ja. Ett riktigt hav. Det är ganska skönt tycker jag att känna det här att eh, även om Estland och Sverige är rätt så olika så finns det en del likheter och sen så finns ju ändå havet som förenar oss mm. på något sätt. Och det har det ju gjort i, eh, väldigt, väldigt länge. Ja. Tallinn är ju en gammal Hansastad ja. så då var det havet som var i centrum. Ja, det här är en gammal mm. svensk byggd. Mm. Mm. Men kolla, det finns ändå väldigt olikheter och bland annat så ser man stranden som är här. Den är ju väldigt olik. Så den här stranden tror jag är svårt att hitta i Sverige. Ja, det är det Men, nog. Jag ta upp en sten här från kolla på den. Alltså ja. den är, är sån alltså väldigt, väldigt lätt att bryta ja. sönder. Ja, den... Nästan smura, så den smulas och den skivas e, e, längs ja. stranden så här, när vågorna slår in. Så den är eh, pajkivig, tror jag den heter. Ja. Den... Som ska vara Estlands nationalsten. Ja. För det finns tydligen en sån. En slags kalksten ja. och... som då, som du säger, skivas. Så det blir klapperstenstränder på något sätt. Ja, det blir väldigt, väldigt lätt att bryta sönder. Ja. Liksom. Det är väldigt och i en här kan man hitta en hel del fossiler ja. vi har gått och letat här tidigare och flintbildning så med kristaller du hittar ju väldigt vacker sten här som, ja det är ja, häftigt jag blir lite avundsjuk ja du kan få en bit ja. oh, tack. Ja. Eh, om man nu tänker en sån här strand så nu koloniseras ju den då av växter och där vi, nu är vi några meter Från stranden bara och då är det ju egentligen Bara i landdrivna ja. Eh, Tångruske Ja, blåstång hittar vi och sen hittar vi snäckskal Och så också, Och det är musselskal mm. När man, Om man tittar upp Mot land nu så tycker jag det är så himla fascinerande För att så här tidigt på våren så har det ju Precis börjat komma igång Och nu har det varit någon dag av lite Kyla så att det står nog lite stilla ja, Men det så. liksom blyser blågrönt Av ja. strandrågen Precis här i Kanten. Men du titta här ska vi få se det, det finns en slags eh, det finns en ört här som ju heter sodaört och ser du att det börjar bli som mattor av den ja. och den kommer upp ur, ur fjolårets vissna mattor så kommer det upp eh, det är som, eh, som rosetter nästan. Ja jag tänkte vi skulle ta och, och smaka på en sån där här har vi, här har vi någon som jag, jag ska bjuda det här Maria oh, på resten. Tugga på den där skrujan och så. Jag tar blåser vatten. Ja, det är mycket sant. Det blir gnissel i tänderna oh. Ja. Du Ja. Okej. Okay. Mm. Oh. Oh, det var mycket sant, men. Ja. Men känner du att den smakar soda? Det har inte smakat det så jag. Nej, det var ju så soja. Ja. Det äter man ju inte dagligen. Men det var ju rätt god, mm. måste jag säga. Ja. Den, du spottar ut, du. Ja, det gör jag. Jaha. Det gör du. gjorde jag något dumt nu. Nej, nej, nej absolut inte. Den är inte giftig. <laughs> Men den är ju, om vi ska beskriva den, så är det ju just nu då så kommer det upp små rosetter och blad är väldigt tjocka. Mm, det blir som små som gröna små rosetter ja. i backen. Rätt det är läcket. ju en, en, en sukulent, kallar man ju de här tjocka, som behåller mycket vätska. Och eh, den växer ju då, det är den allra första man träffar på när man går upp så här. Och den, eh, den trivs i saltmiljö, det är ju annars inget bra för växter- men det är ju en del som då speciellt eh, har lärt sig att leva i detta. Ja, fast det tycker jag är ganska skönt när man kommer till en sån här väldigt speciell miljö som stranden är. Där det kommer salta och det är ont om mm -hmm. färskvatten och då får de så speciella egenskaper. Ja. Och då är de här mer tåliga, det är mer sukkulenter och fetknopp ja. och eh, kärleksort och så. Ja. Så det blir ganska enkelt. Det. det är en ganska bra miljö att börja i ja. om man ska hålla ja, det... på och lära sig botanik faktiskt. Ja. Strandrågen är ju väldigt tydlig också. Ja, sen kommer vi upp i strand, Här har vi ju nästan ett litet hak eh, som vi får gå upp ja, för här. Vi, se. Det där var väl ungefär en 70 centimeter. Ja. Och nu är vi då uppe på en slags strandhed. Och här är ju strandrågen som ja. dominerar. Mm. Och du Vänta, vänta nu sätter du ja. foten här på... Ja, just det. Här kommer det en annan som du ser. Den Den mm. äh, kommer det ser nästan ut som dillplantor. Ja. Men det, är det här gråa, känner du igen. Kan det vara malört? Jajamän, sant. Strand -mal. Men strandmalört och den är, den måste ju också smaka på. Ja. Den är inte alls bäst den. Nej. Nej, den är inte ens nu. älsgod än. Nej, <laughs> Nej det säga? är den inte. Nej, den blir, lite, den blir lite mer kraftig när den kommer upp sen. Ja ja. det är det så liten nu. Nu är, är det inte mycket. Nu får vi skynda på här om vi ska uppåt. Och då ser vi ju här att här kommer faktiskt också mossa. Ja. Det måste vara någon extremt tålig måste. Ja, och det är, detta är ju kolonisation. Och sen går vi några steg och då är det strax helt eh, annorlunda. Här börjar det bli andra sorter av gräs. Och du, tittar här, en fältsippa. den måste du beskriva. Alltså, eh, jag har ju varit så gott här nu. Och den här, det här är en växt som jag verkligen inte känner igen. För det finns inte uppe i norra Sverige. Och... Eh, den ser ju, så jag var väldigt fascinerad. Det ser ut mm. som en ullhög. Ja. När det står flera ihop. Det är, väl, det är bara som lite purpur lila ja. Och sen så har bara en massa... Den ull. har ylletröjan på sig. Ja, det ja. har de. verkligen. Och, och sen så får vi väl nästan sluta. Sen får vi sluta här Maria. För sen går det rätt ner i ett vasskär. Det är alltså bara en liten bank som vi har gått ja. över. Men ändå så många olika växtsamhällen. Ja, det är skönt. Det är det. Ja... Det var sippor med yllertröjor på bland annat, Jan Danielsson och Maria Wiklands från Spittami i Estland i maj 2003. Har ni sett den där bilden på Gröngörlingen som kom flygande med en västla på ryggen? Den här bilden som har blivit superduper viral, alltså hur många som helst har sett den i olika medier och sociala medier och så. Men det väcker en del frågor där, att det kommer däggur åkandes på en hacksbett. God morgon Susanne Åkesson. Ja, god morgon, god morgon. God morgon. Jag kallar dig våran husekolog nu. Ja, men vad trevligt. Ja. Det tackar jag för. Ja, vad va fint att du är det. Men eh, du är också professor på Lunds universitet. Det är de ja. som betalar dig. Ja, det är det jag håller på med i vanliga fall. Ja. Du har förstås också sett den där bilden. Ja, alltså det är ju en fantastisk bild, måste man säga, och få också få vara med och se en sån här sak i naturen. Det är ju verkligen unikt, måste jag säga. Ja. Men min första fråga är, hur kom vässlan upp på hacksbättens rygg? Ja, det är inte helt otroligt faktiskt. Den här gröngörlingen då, som är vår näst största hacksbett, den lever till stor del av myror som den dels kan ta i lite dåliga träd eller ruttna stammar. Sen, men den kan, få, den kan faktiskt läta myrer även på marken och gräva ut en del myrstackar. Så den har säkert varit ute och försökt hitta en del mat då inom skogskant eller lite ute faktiskt även i ängsmarker och jordbruksmarker, hagmarker kan man hitta den också. Mm. Så den var på marken antagligen? Ja, det är min, min ja. gissning här. Ja. Uh, och sen uh, har den här uh, lilla väslan då uh, varit ute i samma område. Och den uh, lever framförallt, alltså vässlor är ju små rovdjur. Så att de lever ju uh, till stor del av sorkar kan man säga och gnagare som den fångar då. Dels i gånger men även ute på marken. Och i lite högt gräs och sådär. Så, där. så att, uh, den har nog varit ute i samma ärende. Mm, att hitta mm. uh, Och uh, så har ju kommit här i, i samma uh, område. Och den vässlor och även hermeliner. Hermelin är en annan närbesläktad art i Vässland. Den är något större. Den mm. kan faktiskt äta fåglare lite då och då. Mm. Den här vässlan... De lever huvudsakligen av gnagare, men, men kan väl i vissa fall ge sig på andra större biten också. Eh, och de kan ta ganska stora biten, väsel, väseldjuren om man säger så. Så att deras mod är ju ganska stort när det gäller bytesval, så den har säkert helt enkelt försökt... Eh, Hugga, hugga tänderna i den här gröngörlingen och ge sig på den för att ta den som biter helt enkelt. Även Just. om den är betydligt större då. Den, den, den bara där. på något sätt instinkten eller <coughs> någon sorts bedömning gjorde att jag, jag testar. Ja, jag hoppar på här. Och ja. då flög en uppenbarligen. Ja, naturligtvis. Den, deras, eller möjlighet att, så att säga, ge sig ifrån den här attacken är ju att ta till vingarna och mm. ge sig iväg. Och då och ju den här lilla väslan då suttit kvar på ryggen. Och Men... det var tydligen en del, när jag läste lite om beskrivningen av den här observationen, att det var, den, den här observatören då han upptäckte eh, fågen och väslan tack vare att det var en massa skränande ljud och så. Så att har säkert bara eh, blivit ledd och eh, övermannad och liksom försökt. Både för flyga därifrån och försvara sig en del med att skrika och så vidare. Mm. Men det var vägen en vässla vet du på ungefär. För jag tänker, kan inte vara hur tung som helst om haxbeten ska klara det här. Nej, det är riktigt. Den, om man tittar på viktuppgifter så är det en ganska stor variation. Och det skiljer en del mellan könen också. Så att mellan 25 och 130. Det är 5 gram ungefär väger mm. en vässla. Det är svårt att säga exakt vad den här mm. kan ha vägt men det är nog inte den allra minsta och inte den allra största heller utan den kanske väger 50-60 gram mm. eller någonting sånt där. Mm. Eh, och eh, hackspetten då den, den väger ungefär från maxvikten på vässlan upp till ett ja, ett par hektar alltså 200 gram ungefär. Mm. Och då är det inte helt omöjligt att den kan bära den här vikten av vässlan heller i flykten. Eftersom mm. äm, det finns många fåglar som nästan fördubblar eller fördubblar sin vikt under flyttningstid när de lägger på sig flygbränsle och de klarar att flyga med det också. Just det. Nu jag tänkte på, jag hörde någonstans att det, för de eh, enstaka som, som ger sig på hackspetta för att faktiskt äta dem, vilket kanske västlare inte brukar göra. Men att en hackspett är inte så himla lätt att ta koll på. Det är sega fåglar, sa någon. Va, va, vad säger du de om det? Ja, det är de ju absolut. Det här är ju robusta fåglar som är, dels har de en ganska tät och, och bra fjäderdäkt och sen är de... Är de rätt tuffa på att försvara sig också? Om de som har ringmärkt en hackspett och fått den i handen har ju verkligen känt vilken muskelknipp en hacks hackspett är. Och också med den här nebben så att det är ju inte något lätt byt att ge sig på. Så att, och den klarade sig just den här hackspetten vad jag förstod också. Så att, men det är inte är säkert. Hade det varit en, en hermelin här istället eller då, då har det ju varit ett, ett större rovdjur. Så att, mm. uh, den har nog inte haft så lätt med sin, alltså den måste ju helt enkelt försöka ta livet av den genom att kräva den eller bit, bita runt strupen som ofta de här mm. morodjuren gör. Och det har ju inte, nog inte varit så lätt att åstadkomma på Nä. den här grönjölningen. Och istället blev det en helt makalös bild som vi alla har fått vara med och se nu. Ja, de som inte har gjort det kan man ju verkligen rekommendera att gå in på en hemsida och titta ja. på den jag har lagt ut den. För det är att roligt. Det, det är något väldigt ovanligt ja, faktiskt. Ja, Jag skulle gärna vilja ha sett det själv kanske. Ja, men Susanne, du är ute mycket så en vacker dag. Ja, precis. Man får jobba på det. Ja. Och då får man vara ute i de här hagarna och, och i skogsbackarna och leta i Grönjörlingar. Då, eller något annat. Ja, men precis. Ja. Ja, tack för att du var med den här tidiga timmen, Susanne. Ja, tack. Vi hörs igen. Ja, vi. ja. Hej då. Hej då. Susanne Åkesson, alltså ekologiprofessor på Lunds universitet. Vi lyssnar lite på Grönjörlingen. Det finns nästan ingenting man blir mer glad av. Mm, så skrattar en grönhjärling. Den som ägnar sig åt att försöka skydda naturen har en hel del nytta av att också kunna historia. Det menar den finska forskaren Lena Huldén som själv är både historiker och biolog. Och med sådana kunskaper i bagaget kan man också se intressanta skillnader mellan Sverige och Finland trots att vi är ganska nära grannar. Lasse civilien träffade Lena Huldén på Öland och bad henne jämföra med hjälp av ett träd som spelar stor roll i svenskarnas liv, eken. Jag ser ett landskap som man i Finland kanske hade ännu på 1200-talet. På den tiden gick eken alltså 250 km längre norrut än idag. I Finland? I Finland, ja. Idag så är det bara egentligen södra Finland som har ek, Men att tidigare så hade vi alltså hela Sattakunta hade ek. Och det vet vi därför att vi har historiska källor som berättar om det här. I Sverige hittar man ju ekar, gamla ekar, vid det här säten. Kungsgårdar, andra ställen där man har planterat ek en gång i tiden för att det skulle byggas en svensk flotta av det i tiden. Men så ser det inte ut i Finland. Nej, alltså i Finland så, de första trädena som planterades, alltså, då var det fråga om lärkträd och inte ek. Eken utnyttjades ganska hårt. Därför att i sånt betalar man alltså skatt i form av ektunnor som man tillverkar Och dessutom under medeltiden så eken fick ersätta metall. För att det var ett hårt träslag. Mm. Och metall var jättedyrt för bänderna. Så att eh, ekarna blev alldeles så gamla egentligen då? Nå, det är ju det att Klimatet i Finland var ju alltså ändå, fast det var varmt under medaltiden, så var det ju ändå betydligt kallare än i typ öland och så här. Och det innebär att eken kunde föröka sig några gånger per hundra år. Idag kan den i Finland föröka sig kanske fyra gånger per hundra år. Och när folk började bygga, och man byggde ut hemskt mycket, liksom det var för mycket nybyggen, och då använde man eken gärna. Och naturligtvis, man prefererar ställen där det växte ek, därför att det var ställen som var bra att odla på. Och sen efter 1200 talet blev klimatet kallt, och då kunde inte eken mera föröka sig. Och det innebär att man använde slut på resurser. För de här ektunnorna naturligtvis, och sen var det också det att ekollon var ju en väldigt begärlig vara. Det var något som svinerna åt upp. Så det fanns inte utrymme för eken att förnya sig. Tycker du att biologer skulle ha nytta av att veta lite mer om vår mänskliga historia? Jo, det tycker jag nog att, att många biologer tycker att allt ungefär var bättre för under ur, ur här naturskydds synpunkt. Och det stämmer ju inte alls att vi har haft till exempel Svegjebruk som gick fruktansvärt hårt åt skogarna. Att man kan säga att i Finland vi får gå tusen år tillbaka för att hitta lika mycket gammal skog i Finland som vi har idag. Så det gnälls för mycket på det moderna jordbruket, skogsbruket och så vidare? Ja, men jordbruket har ju alltid förändrat sig. Vi har ju hela tiden fått ny teknologi och allt sånt hänt. Till exempel svedgebruk var ju inte en sort, utan vi hade extrema former av svedjebruk. Det tog ungefär en 20 år för att träna att dö. Sen brände man den och det var så effektivt så man fick alltså kördar som motsvarar sådana som man först kan få med konstgörseln. Mm. Därför att man, när man brände ner skogen så fick man ett otroligt utfall på, på det här, jag, vad man sådde på seden alltså. Man utvecklade ju faktiskt speciella sorter av råg, uttryckligen för svedjebruk. Så att man hade faktiskt en, en växtförädling redan, redan säkert på och talet hundratalet, om inte tidigare. Vilka slutsatser ska vi inte ha då i, i dagens moderna samhälle? och med våra krav på natur och biologisk mångfald? Men jag tycker att Framförallt så måste man komma ihåg att den viktigaste hotet mot den biologiska mångfalden, är alltså markanvändningen. Det är mycket av vad vi ser i vårt landskap som vi tycker om, som vi upplever som traditionellt. Och när vi har idag gamla byråkrater som tänker på när ängarna börjar växa igen på 50-talet och det fanns en enorm blommångfald i ängarna. Det är det de kommer ihåg, det är det de vill återskapa. Så det huvudvård handlar mer om nostalgi? Då? Ja, inte bara nostalgi utan också väldigt mycket känslor. För att om du tänker på allvar, som är liksom, det är en fantastisk miljö. För mig är det ju jätteexotiskt. Men vad är det? Jo, det är resultatet av en enorm miljöförstörelse för ett par tusen år sedan. Och det tycker jag är liksom wow. Så den ursprungliga av naturen den ligger så alltså långt före människans existens egentligen? No, problemet är ju det att människan följde isranden. Så vi har faktiskt alltid haft människor. människor liksom, förre, efter istiden så har vi haft människor helt enkelt. Och det är ganska intressant att tänka sig att, att vi alltså har haft klälös och huvudlös i Finland och Sverige före vi har haft björn här. <laughs> Men nu slår vi ju mer vakt om björnen än om lösen. Ja, någonting av det mest hotade vi hittar idag det är faktiskt flatlöss. Ja, vi borde förbjuda sådana här bikinivaxningar. Ja, alltså om man tycker att man vill bevara alla organismer så då måste ju någon ställa upp att vara ett här naturskyddsområde för flatlös. Återstår att se om någon äh, nappar på detta. Men... Vad du säger egentligen är att skandinaviska länderna, de nordliga länderna som var utsatta för istiden och människor följde i avsmältningens spår, det är ju ett ganska speciellt förhållande till naturen vi har då jämfört med det resten av världen? På sätt och vis, men samma sak har vi säkert på andra områden också i, i det här liksom ska vi säga nordliga palearktis eller till och med Hållarktis där man har man haft tistid, tid, människorna har följt efter och väldigt länge så kan man nog säga att, att man levde i någon form av, av harmoni med naturen också. Men så går vi tillbaka lite längre framåt i historisk tid. Så om du tänker en sån sak som man gjorde man samlar in ägg och köfåglar på Åland, där var öarna privatägda. Där hade man det systemet att man la in ett extra ägg och man tog inte alla ägg heller. Utan man lämnade kvar för nästa år så att man skulle få den här nya populationen. I Österbotten, byn ägde de här äggholmarna gemensamt. Där får man åt sig så mycket som möjligt så att inte bara grannen skulle kunna ta det. Så privatägande är bättre för naturskolor. Det vet jag nog inte för att det finns nog säkert också bra exempel på helt motsats. Ja, verkligen en intressant tanke det där att Sverige efter den senaste isen aldrig har varit orörd. Alltså människan fanns med redan från början. Och det tycker historikern och biologen Lena Huldén att naturvårdare borde tänka lite mer på. Lena Huldén är professor vid universitetet i Helsingfors. Och från början så forskade hon på bland annat gamla borgar. Hon var historiker, kom i kontakt med insekter och så blev hon entomolog. Inte istället, men också. Ja, och det var Lasse-Villén som hade träffat henne- på en just insektsvandring på Öland. Mm. I Sveriges Radio P1 och Naturmorgon- har det blivit dags att lösa upp förra veckans tävlingsfråga. Den lät så här. Vi söker en dykare med tofs i nacken, svartvit eller brun- men alltid med gula ögon. Namnet kan föra tankarna till så skilda ämnen som broderi, Harry Potter- stridsflygplan och oskväder. Syns ofta i flock, i grunda vatten, vid kusten eller i insjön. Och så hade vi en liten trudelutt också. Det är många som kände igen bröderna Linkvists Viggen. Och Vigg var det vi ville komma åt och det förstod... Inga Östervall i Ramsjö som får våran termots. Ja, nu har katterna blivit galna också så här i mars. Gunvor Jonsson i Villandsvånga får vårt tygkasse. Ragnar Karlsson i Gusum får vårt tygmärke. Det var våra tre vinnare denna veckan. Mm. Just det. Eh, Kerstin och Harald Torbun i Uttran, de skriver– –en broderisöm heter Vigsom. Oskvig är en flygkvast för Harry Potter. Saab 37 har namnet Viggen– –och en Oskvig. uppträder ofta vid oskväder– –och slutligen spelade den i Bröderna Lindqvist. Viggen. Just så var det ju. Eh, ju eh, Idun Lind, som är sex år bor i Bromma– –skriver, hej, jag tror att det är Viggen– Roligt att det blev just Viggen idag för jag har flyttat igår och därför slutat i en förskoleklass som heter Viggen. Jag lyssnade på frågan tillsammans med morfar, mormor och mina syskon allvar tagen men det var jag som kom på svaret. Och jag undrar om inte också Janne, Arvid och Einar... Ivreta Kloster är barn som kunde det här med vigg, för jag har fått en jättefin eh, målning med vattenfärg på en jättefin vigghandel med just tofs och gult öga. Helena Södlund är vår fältreporter, hon har med sig August Thomasson som är en ung fågelskådare. Och eh, kanske kan Finjasjön i Skåne vara en sån där plats som viggar tycker om, tänker jag. Ja, men visst är det det nu. Vi står faktiskt och tittar på lite vigg här nu. Ja, precis. Ja, det, det är inte bara vigg men det finns, finns vigg här. Ja. ja. August, du har dem i tubkikan här nu. Ja, precis. Hur ser den ut den vigg egentligen? Jo, den är ju då... Svart kropp har den ju. Sen så har den här tydligt vita sidan som man ser när den simmar i profil. Eh, och det är ju då hanen. Honan däremot är väldigt tråkig och nästan bara bryn på hela men jag kroppen. Men kan inte säga att honan är tråkig? Jo, men den är så himla okontrastrik. Sen så har jag också viggen den otroligt fina toffsen nu på våren som sticker ut från bakhuvudet. Just det. Du kan väl titta lite Helena? Ja, det vill jag gärna. Ja, alltså... Precis, det är precis som du beskriver August. Och det här, de här ledtrådarna som, är, som är, var ju en lystare som var så duktig att, att hitta alla där. Och just det här med vigg, jag, jag tror att, att det betyder något som är vast egentligen. Alltså det är därför som det blir mycket så här där och sånt. Eh, och att det man tror att det har med den här toffsen att göra då, att yeah. den är liksom lite vass som sticker ut där bak. är ja, en vigg. Ja, precis. Ja, lite som en nål eller någonting ja, som är väldigt vask, skulle ja, man kunna tänka sig Det Den ser ju lite pigg ut av det där på något sätt, viggen. Pigga ja, viggen. Ja, pigga viggen, ja det var ju fattande. <laughs> Vår minsta dykand är det. Ja, det är det kanske jag, precis. Eh, och vad kan man mer säga? Om, vad, vad gillar den att om, om, om, om häcka någonstans? Ja, den häckar ju inte på... Jag tror inte den häckar någonstans i Skåne i alla fall. Men den häckar, mm. häckar norr nor om, nor om Skåne i norra Sverige. I, I sjöar, framförallt. Mm. Men man kan se den också vid, vid, i havet. Både Absolut. i havet och, och i sjön. Framförallt på vintern. Mm. Om det är is, isiga hav så kan de samlas i tusentals i hamnar, bland annat. Ah. Så där kan man titta på dem väldigt på. Ja, just det. Eh, och och vad, vad äter de för någonting där? Alltså... Ja, de äter väl... De, de dyker ju ner, de har i en dykan så de dyker mm. under vattnet ner till botten där de plockar över de kan komma åt. Jag gissar att de äter insekter och kanske... Någon, kan någon väl... annan växt kanske? Ja, någon annan växt mm. också om, mm. de, om de inte kommer åt någon insekt. Mm. Det är en dykande Och här i Finjasjön som vi befinner oss i Som ligger precis utanför Hässleholm så, så har man genomfört en andfågelräkning Sedan 1969 Precis Jag pratade faktiskt med En man som har varit med och gjort den här sedan, alltså Ända sedan 1969 Thomas Jonsson Fyra ja. gånger om året Så gör man detta ja. Men, Och jag har förstått att du också har varit med Precis jag har varit med någon gång förra våren var det. Och det går till sådär att man väljer en plats som man står längs med kanten då, runt Finnejsjön. Och sen så får man räkna alla anfåglar man ser i ett område. Så om man står här då, där vi står vid plattformen i norra delen. Mm. Så räknar man av norra delen och äh, även östra delen som man kan se här härifrån bra. Okay. Och då i, i det begreppet innebär det att man räknar alltså det, vad ingår i, i, i antvågeräkningen? Ja det är ju alla dykänder inklusive viggen, man mm. räknar vanliga arter som till exempel gräsänder och ja alla änder man kan räkna krickor mm. och Allting, alla ända man ser, precis. Och jag förstår att, alltså, vi pratade lite innan här om att skön har inte mått så bra under tid av 1900-talet men att det faktiskt har repat sig lite grann nu. Och att siktdjupet som har varit dåligt har blivit mycket bättre. Nu är det har blivit två meter från vad innan kan ha varit bara några decimeter. Och det här är något som dykänderna, de måste ju kunna se när de ja, ska precis. dyka, se sin mat. Och att de också har ökat då. Ja, och det har man ju märkt då i anfågleräkningarna, ja. att det har blivit fler dykänder bland annat. Just det. Och den här antpågelräkningen, den rapporterar man inte till internationell räkning har jag förstått. Och eh, också förstås för själva sjön eh, att, att hålla koll på. Och det är Göingebygdens biologiska förening som håller den här eh, precis. antpågelräkningen. Precis, ja. Ja, men det är ju jättespännande. Och det, just nu, alltså vi, ni, när ni hörde oss innan så plaskade vi ju lite. Ja, <laughs> vi ja, det tog det. oss alldeles torra ut hit till den här fågelplattformen som heter Slingra dig. Eh, det är ett väldigt passande namn, för det slingrar sig lite den här spången som ja, man tar sig ja, ut på. Precis, ja, precis, och nu står vi liksom ute så vi ser ute vid hela sjön med mycket bättre utsikt eh, än vad vi hade innan. Och vi ser också mot Almaån som har sin upprinnelse här. Precis. Det eh, utloppet det... Då av sjön. och du kikar lite extra åt det hållet lite där August också. Var, varför det? Jo, för det är då fina sjöns kanske mest speciella fågel, kungsfiskaren, som häckar någonstans här längs med ån. Aha. Och det hoppas vi verkligen att vi ska få se den. Så det, skulle den kunna dyka upp här som en liten blå blixt tror du? Precis, den är ju helt knallblå rygg och orange mage väldigt liten, inte mycket större än en sparv kanske, mm. och så flyger den jättesnabbt, så att vi hoppas att den ska komma förbi här så det ser det ut lite som en en, is, en istapp som flyger förbi väldigt snabbt skulle oh, man kunna säga verkligen. Annars är det inte så mycket istappar nu för det, det är ingen is på sjön Nej precis, det är helt Men plockat. en, en i, is... En iskungsfiskare-tapp, det ja. skulle vi kunna tänka ja. oss. Ja. Ja. Och, och sen har det hänt det ganska mycket under tiden som ni, ni inte hört oss. Det har flugit massa sångsvanar över huvudet på oss. Ja, och vi har sett jättefina salskrakar. Ja. Otroligt fina fåglar som är här på vintern. Vita. vita. Helt vita är hanarna med en liten svart fläck på ögat. De. Ja. Och fler vårdtecken krickor. Krickor har vi sett också, ja. Ett, ett gäng som ligger här ute i den ny, nyrestaurerade betesmarken. Oh, men vårt vi såg två traner med. Ja just det, två traner. De det är ju verkligen ett vårtecken. tecken. Ja. Det kan man verkligen känna att det börjar bli vår nu. Ja, precis. Uh, so it, it, it, precis framför oss så ligger det ett gäng med Kanada också. Ja, precis. De, vad gör de egentligen där ute? Ja just. ja, just nu så väntar de väl på att de ska flyga till sina häckningsplatser. Lite bättre tidigt. Och jag kommer det två stycken gräsända flygande på Hög höjd över ja. oss ja. De liksom nästan korsade varandra i flykten där bytte plats. Ja precis Ja, ja vi kan också säga då att eh, om man är sugen på den här antfågleräkningen Så nästa gång ni, som ni ska räkna det är nästa söndag Nästa söndag sönder, då precis ja mm. Och då ska jag försöka vara med hade jag tänkt i alla fall Ja precis Ja men Jenny Nu lämnar vi ju härifrån Finjasjön så länge Ja Tack så länge Det, var, det är väldigt roligt vad, det, vad, vad mycket det händer hos ser. Va? Det är bra trycka stugan kan man säga. Ja, salskrake, det är så där eh, en fågel som tog mig väldigt länge innan jag fick se överhuvudtaget Helena. Ja, det, alltså den ser man inte varje dag tycker jag. Nej, det, men det här är en speciell dag. Ja, det är en speciell dag. Ja, tack så länge Helena Söderlund, våran fältreporter som finns med August Thomasson i Finnsjön i norra. Skåne eh, Ulf Eriksson i Uppsala skrev apropå vigg där att han tog en tur och returresa till Gotland igår, det här var skrivet i veckan då främst för att titta på mellanspetten vid Lummelunda och jo jag fick se den men fick också se eh, en hel del småskrakar, storskrake och mängden med sovande viggar med fjäder, plymen på huvudet som vickade vackert i vinden det var imponerande skriver Ulf Eriksson Naturmorgon fortsätter efter sju vet ni. Men först ska Gunilla i SMHI ge oss en landväderprognos. Vi lämnar ordet till Gunilla. Du lyssnar till podversionen av Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Mm. Det kan vara bra till lite olika saker. Det kan vara lite olika saker faktiskt. Det kan till exempel vara na, mänskliga kalufser. En sorts livlösa strån som ger skydd och värme. Det kan vara ett försvar. En barriärborst som innehåller giftiga ämnen. Tänk brännäslan till exempel. Och så kan det vara av den sorten som vissa fjärilslarver har. Hullingförsedda små strån. Naturmorgon i Sveriges Radio p är det här. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Alltså, en del hår har små hullingar och larven som bär dem kan fyra av de här håren som små vapen om det behövs. Det skulle man kunna kalla vapenhår. Det har larven. Det är ett jättelångt ord för övrigt. Men de är inte egentligen direkt giftiga de här håren-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 Och hennes häst också som eh, tyvärr fick de här håren på sig. Vi har en liten vårfågelskola. Vi, förra veckan så eh, lyssnade vi på Pärluglan. Och den här veckan är det dags för den här fågeln. Mm. Det här är ett litet första smakprov på blåmes. Vi ska ha lite mer utförligt hur man ska tänka för att lära sig. Kom ihåg den. Eh, vi har en kråkvinkel så småningom av, av Tina marie Kviberg. Hon har legat i feber och också kommit att tänka på det här: att jorden är ordentligt upphettad också. Naturmorgon vore inte sig själv om vi inte i naturen skickat ut en tapper fältreporter här och nu. Så det har vi ju förstås. Vid den finska Finjasjön har vi Helena Söderlund och hon har August Thomasson med sig. Och man hör ju att ni är vid en sjö. Det kluckar. Ja visst kluckar det? Mm. Men nu hör jag inte. Ja. När vi pratade så tidigare i morse så... Hörde vi grågäs och lite så. Nu är det redan tystare. Är det så? Ja, det är faktiskt precis som du säger. Det är tystare. Det var den här starka konserten av grågäs och sångsvanar som lät så där mycket. Det har lugnat sig. för Det börjar blåsa lite också. Kanske ni också hör och det här att jag var så himla positiv att det var lite rosa över himlen och att ja, det kommer nog faktiskt bli lite sol det där rosa, det försvann men vi har det faktiskt bra ändå och framförallt så är det jättemycket fågel vi har nyss sett två snatter änder här och det flyger fåglar ovanför oss hela tiden ett helt gäng gråtrutar cirklar över huvuden på oss och August Thomasson det är väl så att de här gråtrutarna de gillar att, att sova här i sjön och sen är de någon annanstans på dagen ja precis, på, på natten så ligger de här i sjön och sover och sen så på dagen så åker de bort till soptippen som ligger lite norr här där de hittar käk helt enkelt Ja, alltså det är speciellt det att ja, men nu ska jag gå och lägga mig då tar jag liksom och kryper ner vattnet ja precis men det är säkraste platsen för dem, helt enkelt. Ja, ja, ja visst. Ja, nej, men vi står alltså vid Finjasjön som ligger i Skåne, eh, strax utanför Hässleholm. En ganska så stor sjö eh, med vassbälten eh, runt om, alsumpskog och också betad strandning precis här. Eh, det är en väldigt fin sjö, eller hur August? Ja, ja, jag tycker också att det är en väldigt fin sjö. Uh -huh. Mycket fågel framförallt. Ja. Och du gillar ju fåglar. Ja, det gör jag. Ja. Och... Eh, Ja, är ute en hel del av skådare och så. Ja, absolut. Ja, ja. Vilken är den senaste fågeln som du har prickat av? senaste fågeln var jag tittade på svartanden- som är uppe utanför Båstad- eller utanför Torekov i ja. norra Skåne. En amerikansk and som är väldigt ovanlig. Vad är liksom det viktigaste i själva upplevelsen- av att titta på fåglar, tycker du? Alltså vad är det som ger dig någonting? Det ska vara... Nej, det ska, vara... det ska ge en känsla. liksom En känsla av... Eh... Det ska vara riktigt, jag tycker om att den är riktigt fint. Jag bryr mig inte riktigt om att man ska se den ovanligaste fågeln. Liksom. Men det ska vara en naturupplevelse. Uh -huh. och, ja, helt enkelt. Det ska förmedla känslan av att man verkligen är ute i naturen, tycker jag. Alltså, jag har förstått du ibland. Visst ger du ute ibland så här... Du går i skolan och så här och mycket annat att göra. Men på morgonen också, innan skolan. Ja, absolut. Det är nästan det härligaste. När solen går upp lite tidigare på morgonen, ja, maj ungefär, då brukar jag alltid gå ut... Klockan fyra innan morgonen, innan skolan då. Och, och ute i solen. Och sen så kommer jag tillbaka då hem. När cyklar du iväg då? Alltså klockan fyra? Ja, då cyklar jag iväg till en lokal som jag har bara tio minuter från huset. Aa. Sen så tittar jag på fåglarna och sånt här. Och sen så går, cyklar jag tillbaka då till klockan halv åtta. Sen så får man gå i skolan dagen. I, I Lund går du i skolan då? Ja, nu, precis. Nu går jag i Lund. Aa. Ja, det blir ett rätt långa dagar det. Ja, det blir ju det. Men det är det värt tycker jag. Ja, ja alltså det låter härligt att cykla ut i en majmorgon så. Det är ja. jättehärligt. Men du gillar att ut och titta på fågel, men du gillar också att fotografera. Precis. Det, fotografering är, efter fåglarna kommer naturfotografering ja, helt enkelt. Ja. Alltså, och vad är det? Är det Fågelar du fotar mest då? Eller vad är det du fotar? Ja, jag fotar ju mest fåglar och... Det är precis som den pratade om, här, om att jag vill ha en känsla när man ser en fågel. Jag vill också kunna fånga den känslan och sen förmedla den till andra mm. på, genom mina bilder då, helt enkelt. Mm. Mm. Men alltså, ett, bra, ett bra naturfoto, hur tycker du att det är? Det ska, det ska sticka ut. Eh, inte som alla andra naturfoton vill jag helst att det ska vara. Det ska vara, förmedla en känsla och sen så ska det gärna ha en historia till det också, ah. tycker jag. Alltså det... Nu, nu ser vi lite på himlen här. Det är en V-formation som... Så är det grågäst som... Ja, just det. Där har vi en, ett gäng precis som säkert är på väg norrut. Ja. ja. Runt om cirklar och alla de här gråtrutarna. Ja, precis. Ja. Gråtrutarna på grå och väg... grå, fast olika sorter. Ja, precis. Ja, ja det var en paus. <laughs> Men ja, för du har ju bilder som du lägger ut på din hemsida. Så, och ja, de var ju väldigt fina. Och ibland är det ganska mycket så här oskärpa, fast skärp. Alltså du jobbar ganska mycket med effekterna så här. Ja precis. Det är, för mig ska det inte bara vara liksom, det, ska, det är inte fågeln eller liksom objektet som är i fokus. Det är hela bilden som ska uh -huh. vara bra liksom. Uh -huh. Och det får gärna vara abstrakta bilder som man egentligen inte ser vad det är. Någonting. Det ska, det är konst är det för mig helt uh -huh. enkelt. Men om du ger ut så här, alltså det jag tänker jag att Tar, ska jag ta med typkikan eller, eller, eller kameran eller både och? Hur tänker man där liksom? Ja, det är alltid en avvägning för att det är så att man kan det är svårt att få till båda bra på båda sätt liksom. men jag försöker ofta kombinera det med att ta både typkikan och kameran ja. men ibland så får man lägga bort kameran eller så får man lägga bort typkikan ja. Är det ibland man säger bara, nej, nu skulle jag haft den andra Det händer väldigt ofta framförallt när man har med, inte med sig kameran Aha. och sen så får man en sån här jättebra observation på någon liten rullig och då kan man... Ja, helt enkelt svära lite över att man inte har med sig kameran. Och den här bilden på gröngjulingen och vässlan, har du sett också. Ja, absolut, ja. <laughs> det är som har... men, men vad tänker du, vad är liksom ditt mål med fotot? Skulle du vilja... Vad vill du? ja Jag, vet inte. jag vill ju förmedla den här känslan då av att vara ute naturen för andra som inte kan det till exempel. Men sen, såklart, jag skickar ju också inte olika tävlingar. Mm. Försöka få lite publicitet, mm. som sagt. Men... Vad är det för tävlingar då som man kan sikta på? Det finns ju den här BBCs tävling, Wildlife Photographer of the Year. Uh -huh. Sen så finns det också en, en nordisk naturlfoto-tävling som hålls i Oslo. Och de, de siktar du på? Precis, de, det är målet kan man uh -huh. väl säga. Uh -huh. okay. Ja, men det, ska vi kika, har du, har du med i kameran? Ja, jag har kameran här. Åh oh, hjälp, det var en stor kamera. Ja. Ja, det, det är ett rejält objektiv, men det behöver man ju när man ska få ja, fåglar Ja, man vill komma nära helt ja. enkelt. Det är teleobjektiv som du har. Precis. Det, uh. det är ungefär som en, lite längre norm än en handkikare kan man väl säga. Ja, uh, okej. Okay. Uh, men uh, använder du stativ och sånt också då, eller? Till de här stora objektiven så måste man använda stativ ibland. mm. Uh. mm, mm. För att eh, annars blir det. Ju, om man inte har tillräckligt mycket ljus. Man måste ju ha tillräckligt mycket ut att det ska bli skarpt bilder. Liksom. Mm, mm, ja just det. Ja. Ska vi ta om vi tar och gå bort mot... Nu är vi på den här, vi, alltså, vi slingrade heter den här fågelplattformen som vi står i så är det ju ett räcke här. Eh, ska jag ska också bara nämna att det här räcket visar ju hur de olika sjösänkningsnivåerna har varit Helt här visst. i sjön på ett ja. väldigt spännande sätt. Men om man... Ska vi ta och, och kika bort mot Almaon här och se om vi kanske... Den här kungsfiskaren dyker upp. Och nu... Ja det hade ju varit... Otroligt kul om vi hade fått se ja, Ser du något som där. kan, kan uh, vara något sånt? Ett ja, blått. Nej, det, det ser dåligt ut just nu, men man får inte tappa hoppet. Nej. man kan ju komma förbi flygande på banorna också. Alltså, vi har sett liksom. så mycket andra pågår, så att vi måste också vara, vara nöjda. Yes. Men, men, men om vi tar och, och ska, du, ska du fota lite här och se om det Eller finns det ja, annat. Kan, som Vi, vill vi fota. kan titta på kåre och kanada som kommer. Då blir vi tysta när vi titta på dem. Ja. Får vi se hur de bilderna blir sen kanske, om August Thomasson vill dela med sig. Vi får se. Helena Söderlund är fältreporter vid Finjasjön här och nu denna morgon. August Thomasson är skådare och fotograf. En ung sådan som brukar sticka ut en stund innan han drar till skolan då, som vi ju hörde. Mm... Nu ska vi se, jag hade tänkt att läsa ett mejl men då måste man ju veta vad man... Jo, Jalmadam, Dam, en eh, eh, sporadisk medarbetare på naturvaran, men sedan många år tillbaka jag skickar eh, inslag till oss ibland. Skriver spännande. Jag trodde jag skulle kunna lyssna på direktsändningen från Alexa Alexandria men det får bli podden i nästa vecka. Alexandria, det är ju medelhavskusten i Egypten. Han ser väl helt andra fåglar då kan jag tänka mig. Mm. Helena Heyman skriver: "Hej, det är fortfarande mörkt ute men visst är det vårmorgon här i Lund. Kåltrastens hjuliga sång letar sig in genom springan i sovrumsfönstret. Den sitter på grannhusets takknock. På kyrkans södra torn kan jag i morgondimman från min balkong ana konturerna av pilgrimsfalken som blickar ut över den ännu sovande staden. Och allra högst upp vid tornspiran har den sin favoritplats." Sällan ser man den under dagen, då håller den till någon annanstans. Men domkyrkan väljer den som nattkvist. Vore det roligt om man snart fick se två falkar. Domkyrkan borde ju vara den perfekta berget för en häckning i någon av de många fönsternischerna. Hälsningar från Helena Heiman. Nu ska vi höra om en insekt som ibland orsakar tidningsrubriker. Tallprocessionsspinnarna. Det är då speciellt fjärilslarverna som skapat sig ett rykte som kan nå ända till kvällstidningslöpen. För ibland är det toppår för dem och då kan man se ganska många och de kommer i långa tåg processioner knallande mellan sina matplatser i tallar och sedan skyddande ställen där de håller sig undan på dagen. Det ser rätt roligt ut där. Men de här larverna kan, om de är hotade eller trängda släppa sina pyttesmå hullingförsedda hår Både människor och djur kan drabbas av ganska... Eh, kan drabbas av, ja, det kan göra ont och det kan också trigga någon sorts allergiska reaktioner i kroppen. Dessutom ömsar de skinnen några gånger medan de växer larverna. Och de här tomma skinnen de har också hår på sig och de kan ju ligga då på marken. Lise Henkova åkte till Muskmys naturreservat på södra Gotland- Tillsammans med naturguiden Jim Sundberg. Och där är tallprocessionsspinnarlarver ibland ganska talrika. Nu går vi ut på en spång. Bredvid några små tallar. Och vi är ute efter fjärilslarver? Får vi vara lite försiktiga också så att vi inte trampar omkring för mycket i sanden. Där ligger ju kupporna ligger ner i sanden. Tallprocessionsspinnaren är en ljusgrå, lite lurvig fjäril som flyger under högsommaren. Den lägger ägg som övervintrar. Larverna kläcks i månadsskiftet april-maj och så lever de på talbär. De större larverna har tunna hår på ryggen som kan ge allergiska reaktioner hos både människor och djur. Larverna kan släppa sina hår när de känner sig hotade. I slutet av juli spinner de en kokong och förpuppar sig i marken och övervintrar igen. Nästa sommar kläcks fjärilarna så hela utvecklingen tar två år. Jim Sundberg berättar. Ja, det, man kan alltså se de här eh, väldigt många tallar i, liksom, samtidigt angripna av de här små små spinner där. Oj, är det där faktiskt, hörde du? Hörde du? här är någon verkvalt faktiskt hör. du? Har du letet här? Jag hörde det. Ja. Mm. Ett lite tunt. Um... Precis. Uguiguiguigu. Ja, exakt. Jo, massor kommer de De är lite roliga de här talpositionsspinnarna för att de, de, de, de över, kan man säga, de har dagkvist, kan man säga, på. Eh, på vissa ställen och sen så äter de nattetid på, på tallbarren och eh, de förflyttar sig alltså på, på kvällarna och på natten till ställen där de äter och då går de i procession alltså de följer varann så att det kan alltså vara, eh, vara tåg som är flera meter långa som går liksom efter varann i, på marken och sen till en ny tall och så käkar de där och så går de tillbaka till det stället där de övernattar eller över... över de är alltså överdagar. På, överdagar heter det va? Ja. Så de äter på natten och sen sitter de och gömmer sig lite grann då på dagen. Och det är väl antagligen för att de inte ska vara lätta byten för, för fåglar och så. Så då gömmer de sig på dagarna men på, på natten så käkar de då. Och då är det inga fåglar som är aktiva och som kan äta upp dem. Men det kan vara jätte, jätte, jättemycket eh, sådana här larver alltså vissa, vissa år. Och det brukar vara vartannat år och i år borde det vara mycket- men det verkar vara väldigt dåligt med larver i år. Mm. Nej, vi hittar inga larver. Det har varit en varm och fin sommar- så de har antagligen hunnit förpuppa sig i marken. Talprocessionsspinnaren har en konstig utbredning- den finns på vissa platser på Öland och Gotland, på Bornholm och vid Kaliningrad i Ryssland. I Polen, Tyskland, Frankrike och så i Spanien men bara fläckvis. Vi åker norrut till Agneta Hallenfur som ofta upplever den gotländska naturen från hästryggen. Det är min lilla häst här, ja, Rumba från Nordröframmur. Hon är en islandsimport och hon är 20 år nu. Ja. Faktiskt, ja. Så ja. vi har kamperat ihop i 15 år. Ja. Mm. Så vi känner varandra rätt bra. Och ridit runt här i naturen på oh, gott. Ja. Ja. Oh, ja. Jag försökte räkna ut hur många mil men jag, jag tappade räkningen. Alltså. Det måste ha blivit på ja. brunt jorden en gång kanske. Ja. Ja. <laughs> ja. Agneta Hallenfur och hennes häst Rumba råkade ut för tallprocessionsspinnarna för några år sedan. Det var pingsten 2011. Vi brukar ha en eh, suderitt. Då bor vi nere på Holmhällar och hästarna bor i Hagar utanför. Så det är två dagar. Och sen rider vi ner mot hodburgen och runt. och Det är så vackert och fint där. Och det har vi gjort många år och det har gått alldeles utmärkt. Men 2011... Så hände alltså någonting som, ja det var som en mardröm. Vi var på väg hem andra dagen och vi hade fått lunchen utkörd vid strandkanten. Där det växte lite sådana här kryptallar och det var så idylliskt och vackert och solen sken. Och vi sådlade av hästarna och vi åt vår lunch. Och då tyckte min häst att det var skönt att rulla Sen hon hade fått oss sig saden. Så hon rullade sig i sanden där och plötsligt... Så blev hon som galen. Jag har aldrig sett henne så. Hon blev helt hysterisk. Hon slängde i sanden och hon runlade runt. Och hon sparkade och hon for omkring. Som, ja jag vet inte, jag har aldrig sett något liknande. Hon fick panik. Och så tittade hon sig liksom under på magen och djuret och så. Och jag kände där och, och då kände jag att det blev alldeles som knåttrigt. Så jag tog ner henne till vattnet, det var ju bara tio meter. Och tvättade henne ordentligt om med vatten och liksom skällde och sådär. Så lugnade hon ner sig lite så vi kunde rida hem. Men sen när vi kom hem och sadlat av, då la hon sig bara ner. Och hon svullnade upp. Näsborrarna blev, hon blev som en flodhäst. Och ögonen och djuret och magen, det blev som sån här hängbugsvin. Alltså det, blev, det var helt groteskt. Helt groteskt var det. Nu är hon en eksemhest, så hon har en känslig konstitution. Och så mm. Så hon får lätt utslag ja, Nej då, inte så nej. Inte så. Nej. så då Då var vi några som försökte få henne på fetter Som vi kunde ta hem henne då Och det gick alltså, men hon kunde knappast gå Hon var febrig Och nej, det var så bedrövligt Så kom vi hem till stallet Och jag gav henne lite kort son Och eh, så åkte jag hem Och såg till att hon hade det bra och så och så när jag hade ätit min lilla middag så tittade jag på händerna, då, då, då var det som stora blåser och så började det klia och fruktansvärt. Det började här så och sen kröpte upp hela vägen, ganska häftigt också, kröpte upp så, upp i halsen, upp i ansiktet, ögonviterna, hårbotten och så kröpte ner och det kliade, alltså klåda är bara förnamnet. Det var nog fruktansvärt vad Så jag rev, det gick ju liksom hål. Jag kunde inte låta bli. Nej, det var gräsligt. Och sen fortsatte det ner över bålen och ner. Och ända ner på tårna. Och sen började jag känna att jag inte kunde andas ordentligt. Så, då ringde jag till sjukvårdsupplysningen. Och då var det sån tur att hon som satt där, hon var nere från sudret. Så hon kände till det här. Och sa att du måste åka in direkt. Det här är farligt. Så jag åkte in då och då var det en läkare som inte var från Gotland. Så han blev alldeles, oj vad kan det här vara? Nässelfeber, ja. Och så de där, ja. Så han var och googlade på tallprocessionsbindlarna. Det kändes väldigt förtroende givande då, ja. Men eh, hur det var så fick han klart för sig att det var de här tallprocessionsbindlarna. Så att jag fick kortisonja också och sen fick jag antihistamin. Och det tog flera dagar innan det liksom... Man kunde sova ordentligt för att det var, det var så plågsamt. Alltså. Just den där klådan, man ville bara springa därifrån. Så jag såg ganska eländig ut. Sen åkte jag, antihistamin tänkte jag, en vecka ska det väl gå bra. Så slutade jag. Då kom det tillbaka, började det krypa igen. Så här på insidan, krävde upp stora sådana här blåsorna. Efter, Efter en vecka. Ja, då tänkte jag, okej okay då, en vecka till. Och så där höll jag på med antihistamin slutade antihistamin Det varje gång jag slutade och jag höll alltså på ända fram till jul det här var i maj ända fram till jul fick jag äta antihistamin för att kunna liksom slippa det här så det var faktiskt en väldigt kuslig upplevelse och efter det har jag inte ridit med på de här riterna vid Holm heller trots att det är så otroligt vackert där för det är ju verkligen fantastiska ridvägar men jag vågar inte för sen fick jag ju reda på att det här med tvåårscykeln och allt ihop med de här små spinnarna. När de ömsar sitt skinn så ligger det i sanden. Och det sitter kvar i tallarna. Så att jag fick alltså sanera enda grej jag hade haft på mig, med mig. Sanera hästen, sanera utrustningen, saden, träns, Precis allting. Så det tog ganska lång tid innan det var klarsanerat med allting där. ja Det var något som jag... ja det var en otäck upplevelse. Mm -hmm. Hur stor är risken nu då om man rör sig här bland tallarna och badar och så? Det är ju väldigt svårt att ange någon procentsats där. De säger att det är... Vartannat år är det värre. Nämligen jämna årtal skulle det vara värre. Men då, mm. Mm. när jag råkade ut för det var 2011. Det var ojämnt. Ja. Och då jag kan jag inte tänka mig att det kunde bli värre än så. Ja. Och jag tror Nej. att du hade en extrem otur. För att jag tror att hästen la sig, rumba la sig precis där det kanske är som mest förpuppning i marken och det var det som var du hade en extrem otur ja. för att runt omkring, både liksom några hundra meter norr om och hundra meter söder om det stället, där är det inte alls lika mycket Nej. så att jag tror att du hade en extrem otur just vid det tillfället ja. För du Jim, du är ju ute också mycket i de här områdena och rör dig och tar ut grupper och... Ja, jag är mycket ute och sen har jag många kompisar både botanister och fågelskådar som rör sig mycket i områden runt muskringen där. och jag har inte hört talas om någon annan som har faktiskt blivit utsatt för de här angreppen av de här små håren från, från spinnarna. Så att egentligen så är risken väldigt, väldigt liten- att, om man, att man blir drabbad. Ja, Faktiskt. precis. Är man inte att trampa där, där i sanden- då är det ingen fara. Precis, så tycker jag man kan säga. Mm. Någon ska ju råka ut för det. Precis, det. Ja, ja, ja, exakt. Regen som bekräftar mm. undantag mm. ja. undantaget- som bekräftar regeln heter det. Det. Ja, det. var jag det. Mm. Mm. Agneta Hallenfur var det som berättade om när hon alltså fick en tallprocessionsspinnares grymma små hår över kroppen. Hennes gäst, eh, eller ja, naturgard Jimmy Sundberg var med här också och reporter var Lisa Henkov. Jag ska säga det att hästen också repade sig. Jag vet inte, ska vi släppa in fältreporten? Nej, det gör vi inte. Men jag, jag, jag fick för mig att hon kanske hade något roligt att berätta. Nej, men vi väntar lite med henne då. Eh, jo, det här reportaget om talprocessionsspinnare spelades in i, i somras- så då förväntade man sig att det skulle bli ett så kallat toppår. Men så blev det inte riktigt. Stig Larsson är forskare på Sveriges lantbruksuniversitet- och har studerat de här spinnar, spinnarna och spinnalarven under många år sedan. Han berättade att det, det är som att de här toppåren har planat ut- men det finns en, en hel del lokaler på södra Gotland. Eh, och det finns lite på Öland också. Men på fastlandet har vi inte de här processionsspinnarna. Eh, Anders Bellis skriver från Aten. Hallå, naturmorgonen. Här bilden tog jag här om dagen på en trottoar mitt i Aten. Jag undrade förstås vad det var för slags larver- det kunde vara, och vid den hittills kortfattade beskrivningen i dagens naturmorgon får jag för mig att det kanske är tallprocessionsspinnare. Hitta bara några få bilder på nätet och inga på naturmorgons hemsida, men de på nätet liknar verkligen dessa. Kör hårt så länge, skriver Anders Bellis. Jag måste jag har tittat på Anders bild här. Jag kan inte skilja processionsspinnare larver så enkelt från varandra. Eh, det jag kan säga är ju att de finns i Grekland, men Söderöver, alltså i Mellersta Europa och ner mot Afrika så finns det många arter av processionsspinnalarver alltså som kommer och går i tåg. Vi får kanske be någon som är lite mer expertberätta att hjälpa oss att arta vad Anders har tagit kort på. Jag vill också berätta det att jag ringde upp Stig Larsson alltså forskaren på Sveriges lantbruksuniversitet häromdagen och så räddade vi ut det här med hår lite granna det kan vara lite olika saker och det finns eh, en bild av att tallprocessionsspinnaren har giftiga hår. Det kan man väl tycka därför att om man då drabbas av dem som Agneta Hallen gjorde så kände hon sig som att, ja, att hon blev förgiftad. Men så är det inte. Det finns larver som har giftiga hår. Alltså att helt enkelt hårstråna eller de här små innehåller några kemikalier som ja, ger en reaktion på den som, som får dem på sig. Det, kan ju, det är ju ett jättebra skydd för larven. Hos tallprocessionsspinnaren så är det inget gift inuti håren. Istället är de eh, de har formen av massa små hullingar. Alltså de de är, ser ut som små vapen om man förstorar upp dem väldigt, väldigt mycket. Det är väldigt, väldigt tunna små strån det här. Stig som kallar dem för sete. Och de fastnar ju helt enkelt väldigt, väldigt bra. Och på något sätt så triggar, man vet nog inte exakt vad det är som händer, men de triggar immunförsvaret hos däggdjur och hos människor också då förstås. Så att det kan bli en ganska allvarlig reaktion då. Eh, och vi pratade också om det här med att när larven ömsar skinn så följer håren med det här lilla skinnet. Och larven ömsar skinn flera gånger. Så att på de här platserna där larverna finns så kan det ju bli en liten ansamling av gamla skinn med de här hullingarna på. Och det var väl en sån plats då som hästen rullade sig på. Eh, och att de kan ligga kvar där ganska länge. Så småningom brys de ju förstås ner men det kanske kan ta några månader. Man vet inte riktigt, säger Stig Larsson. Detta om detta. Nu går vi vidare. Det är dags för våran kråkvinkel. Influenza ger tid att tänka på ett och annat. Som att vi bär på ett helt ekosystem i våra egna kroppar. Tina-Marie Kviberg tar avstamp i en liten febertopp och funderar över andra superorganismer som myrstackar och jordklot i veckans kråkvinkel. Vår, säger någon, och måsarna ler från sin position på himlen. Vår, ja. Och var det inte för den där förbannade influensan så kunde man möjligen glädja sig åt ljus, fåglars förändrade leten, snödroppar och andra hoppfulla vårblommor som sticker upp bland fjolårets lövkrafts. Men influensa ger ett tillfälle att tänka över skapelsen och alltings strävan efter balans. Vi är, var och en av oss, en superorganism. Ja, om man börjar tänka alla dessa samarbeten som pågår innanför vår hud. Samarbeten vars uppgift är att hålla oss levande. Och något som är i balans, ja då heppnar man. Och när ett främmande ämne, typet virus eller någon knäppbakterie, tränger sig in och hotar och skapar kaos... Då försvarar kroppen sig, höjer medeltemperaturen ett par grader, gör allt för att skapa arbetsrå och ordning. Honungsbinmyror och andra sociala insekters samhällsbyggen är det man brukar hänvisa till när man pratar om superorganismer. Skillnaden mellan bin och oss är att de har ingen inprogrammerad död. De kan leva för evigt. Det kan inte vi. Det retar mig att en myrstack har längre livslängd än jag. Men jag trostar mig med att jag blir en deciliter jord som det kan växa en blåklocka i. kan också vara en sorts evighet. Och när kroppen är invaderad kan man också fundera jordklotet som en superorganism. När man just gått igenom en febertopp är det lättare att fatta att planeten kan ha liknande problem och att den gör allt för att återställa balansen? Vi kan käka magnesyl och vitaminer, vabba och det går förhållandevis snabbt att komma i form igen. Det är inte riktigt lika enkelt för en planet. Den är som kropp många storlekar större har levt mycket längre och har ett mycket mer omfattande och komplicerat system att återställa. Den har ingen läkemedelsindustri med passande produkter utan måste förlita sig på sina egna resurser, ja som mineraler och annat sånt som vi utvinner och tyvärr flyttar runt. Oj. Lite för mycket koldioxid och skyddande lagret är tunt där, och lite högre temperaturer att önska för att reparera borta vid ishavet. Och hmm, behövs lite fosfor här. Det ligger där borta i Afrika. Var är fosfortillgången? Aha, lite här och där i jordbrukslandskapet och i haven. Det var inte bra. Vi kör på kalium, har ni? Också förbrukad och utspridd där den inte ska vara. Det blir lite mer pussel än vi räknat med här killar. Bäst att höja tempen lite under tiden som vi samlar ihop resurserna. Kom igen! Planeten har feber. Och något febernedsättande preparat som verkar snabbt finns inte att tillgå. Inte bra. Men klart jordklotet återställer ordningen- men vågar påstå att hensyn till mänskligheten har låg prio i tillfrisknandet. För planeten är vi människor endast en art, liksom myror, blåklockor och tapirer. Vi har inget extra existensberättigande. Ingen fartur. Och att vi skulle vara skapelsens krona kom till i en stonda storhetsvansinne. Vi har inget evigt liv, men vi lever- –och kan glädjas åt snödroppar och vårluft måsar och himlar. Det trostar när virus och bakterier invaderat och kroppen är en krigszon. Det sa Tina-Marie Kviberg i veckans Kråkvinkel. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio p Och Förra veckan började vi repressera vår lilla vårfågelskola– vi lyssnade på Pärluglan, en fågel som hörs rätt så tidigt en våren. Så här lät ju den. Pärluglan som har fått sitt namn av antagligen de här vita prickarna, pärlorna som den har på sin bruna fjäderdräkt. No. Nu kommer en annan fågel. Många känner igen den här sången, men andra kanske ändå behöver en liten repetition. Lasse Wilén presenterar Blåmesens sång. Ja, en sak som är bra med mesa det är ju att de gärna håller sig i människans närhet och de är ganska orädda och går att komma nära. Och då är det ganska lätt att lära sig hur de ser ut. Och då ser de ju ganska olika ut. Talljoxen och blåmesen och titan och talltitan och toffsmes och svartmes och lappmes. Alla de där har ganska typiska läten och typiska mesliknande läten. De påminner på många sätt eh, om varandra. Och om vi tar en sån som taljoxen som har en ju välkänd sång. Tzitzitu, tzitzitu tzi, tzi", eller tzitzi, tzi, tzi". Den kan ju också få för sig att härma nästan alla andra mesar. Så den kan vara väldigt lurig. Blåmesen är lite annorlunda. För blåmesen har en alldeles egen sång. Dessutom är det så att blåmesen är en fågelart som expanderar väldigt starkt. har gjort de sista 10-15 åren. De blir mycket vanligare och också trängt betydligt längre norrut. Så det är en det är fågel man kan se och höra nästan överallt. Och sången är lite speciell. Det hör ni kanske? Det alltså börjar med en eller två ganska svaga toner. Och så kommer det här dallrande, som en silverklocka säger en del. Och eh, jag tror att det är bra att försöka koncentrera sig lite grann på själva tonen, själva rösten. Det är lite silverliknande, eh, påminner på ett sätt om, om rödhakens själva röst, även om melodin annorlunda. Det är som en liten klocka för att man dallar med i handen. Så. det är fortfarande ganska tidigt på våren ju längre fram vi kommer desto intensivare blir den här sången och eh, när det blir riktigt upphetsat då kan blåmetsen till och med göra en liten sångflykt eh, när den sjunger så här för att riktigt imponera på honorna. det är blåmetsens sång mm Lasse Willens tips är alltså att lyssna lite efter rösten och så silverklockan då för att komma ihåg blåmesensång. En lav som kan få hjärtat att klappa, mm. Göran Odelvik från Naturhistoriska riksmuseet. Han har hittat laven Rosettehepia som man trodde var utdöd Den det inte setts på Gotland sedan 1949. Han var och samlade in lavar och sen så nu på vintern så satt han och då gjorde han en stor upptäckt. Ja, det är nog väldigt stort. Jag har kollegor som har blivit väldigt entusiastiska över det här fyndet. För att? Ja, den har inte setts sen 1949 i landet och eh, den är väldigt sällsynt. Även i, även i Europa är den sällsynt. När jag tittade lite på det här igår så säger man i olika social, eller sociala medier, på nätet gick ut och då säger man att var är na, nationellt utdöd säger man där. V, vad, vad menas med det? Ja, den har, in, den har ju inte hittats på, det har varit två lokaler på Gotland i hela Norden. 1863 och 1949. Och sen har, de har ju sökt på de lokalerna väldigt mycket under alla dessa år för att återfinna den här laven. Men det har den... inte lyckats nästa år. Nej, så den är, den, den är alltså inte ute? Det har du bevis på nu Emma. Nej, den är inte ute. Nej. Nej, och på Gotland finns det ju... Så, den växer ju på kalkelmarken Och så där, och det finns ju massvis på Gotland med sådana miljöer. Mm. Hur gick det till när, när du hittade den här? Ja, Ja, det var... Jag låg och kröp på en kalkmark där och sen så såg jag något brunt, ett par millimeter stora bruna liksom, fjäll eller något sånt där på marken. Så det var något jag aldrig hade sett tidigare. Så Jag tog med mig lite hem och sen i vintras när jag satt och examinerade de här lavarna då insåg jag vad det var. Hur kändes det då när du insåg vad det var du hade framför dig? Eh, ja, jag fick eh, hjärtklappning och blev ja, alldeles... Ja, det var ganska stort. <laughs> <laughs> vad gör man då? Nej, du, då upptäckte du det här. V vad gjorde du sen? Eh, sen så eh, visar en eh, kollega på museet, fyndet. Och kan blev li lika tillsammans. Nej, det är ju vissa, vissa såhär laborer får vi någon sån här, någon som är, någon, någon mytiskt översätt till slut liksom här. Den är så för, ja, den är lite speciell och, och sen så folk letar och letar och letar och hittar, hittar inte det. Men samtidigt såg så du att det finns mycket av den här på Gotland, på kalkkalkhällarna. Ja, ja, det finns mycket va? så mm. att och och, och eh, den finnas, den finns, borde finnas på fler ställen, men den är ju bara så här max 6 eh, mm stor sak. <här> så man måste ju liksom ligga nästan och, och krypa över stora områden, vad vi säger ju själv att det är ju inte helt lätt. Ja, Göran Nordelvik från Naturhistoriska riksmuseet berättade om att ha hittat en rosettheppia eller heppiga, en väldigt ovanlig lav som fick hans hjärta att klappa. Han intervjuades av Håkan Erlansson på Sveriges radio P4 Gotland. Vår fältreporter Helena Söderlund, hon finns vid Finjasjön i norra Skåne den här morgonen tillsammans med skådare August Tomasson. Jag vet att de spanar efter kungsfiskare men fick syn på något mycket, mycket större. Ja, gjorde vi faktiskt. Det flög en... Alltså det var så här, för August sa, August Thomasson som är med i den, den här morgonen. Att, alltså vi har sett så himla mycket fågel men ingen rovfågel än. Och så tar han upp kikan och tittar och där är havshörnen. Eh, jättehäftigt. Eh, en stor... En, en vuxen havsörn var det som flög här. Ja, en adult de är ju väldigt stora två till tre meter mellan vingspetsarna blir de ju. och vi såg den ganska långt bort först och sen liksom kom den mot oss och sen så över till andra sidan sjön där ja. det, precis mitt emot oss finns ett annat fågeltorn eh, där någon, så här, ja, det, var, det var mäktigt ja det var häftigt och då skäms ju gästen som ligger i sjön upp lite och det blir lite kalabalik i sjön kan man säga när det kommer en sån riktig gäse. precis men, men eh, den hann försvinna innan vi hann han berätta om den. Ja. Men, vi, men alltså, du är ute mycket och, och havsörn har du sett annars också. Ja. Och, um, det var med om något speciellt när det gäller en havsörn en gång. Ja, det var så att jag var ute och cyklade eh, mitt i mars förra året. I Kristianstadslätten. Mm. Där är det mycket vindkraftverk. Så såg jag då en eh, ung havsörn som var cirklad ovanför mig. Och den cirklade ett tag och sen så flög den bort mot vindkraftverket. Och helt plötsligt så blev den träffad av de här snabba vindkraftverksvingarna. Så den störtade ju till marken helt... Ja, jag stod på kanske 500 meters avstånd och såg det här då. Och jag var snabb med min kamera och tog några bilder på när den störtade ner till marken. Och jag fick lite panik så här och tänkte att vad ska jag göra nu? Så att jag cyklade allt vad jag kunde fram till vindkraftverket och tänkte att om den fortfarande lever så ska jag försöka lämna in den till något sån här vildskydd eller vad det kallas. Mm. Men när jag kom fram så låg den i fyra delar. I fyra delar? I fyra delar. Den hade skärten och fötterna låg helt. Den har blivit helt avskuren. Mm. Så det är otrolig kraftig de där vindkraftverksvinningarna. Hur såg det liksom ut? på det så här trasigt? Eller liksom hur? Nej, det såg ut som att någon hade skurit den med kniv. Mm. Den var liksom... Den var helt perfekt skruven var den. Hur kändes det när du kom fram till den av sådana? Alltså jag, blir, jag fick det var, det var lite som en chock när jag kom fram att den var i sådana stora delar liksom. mm. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men till sist tog jag kontakt med, kom i kontakt med polisen som sen kom och hämtade delarna. Och då skickades de upp till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Just det. Ja, men och vad gjorde du? Alltså, du fick lite bilder på det här då? Ja, precis. Jag fick lite bilder och jag la ut historien på min, på min blogg då. Och den blev väldigt uppmärksammad. Först av skådare som tyckte att det var en historia, Men sen efter ett tag så kom ju olika vindkraftsfanatiker då som antingen tyckte att man verkligen, som att verkligen det var verkligen en bra historia som man måste publicera eller som... Några som inte ens trodde på mig. Nej, liksom. ja, just. Det. Hur kändes det? Liksom, något som du en upplevelse du hade? Blev till liksom, en slags debatt? Ja, alltså. När det, det var okej okay i början, men när folk började säga att nej, men det, det kan inte stämma. Liksom, mm. då, då fick jag nog. Liksom. Så då fick jag säga till på Skarpen att jag är inte med i den här debatten. Liksom. Nej, nej, precis. Du skildrade det du hade varit med om. Ja, precis. Ja. Och på de om var med om så har vi varit med om väldigt mycket den här morgonen. Ja, det kan man verkligen säga. Vi har sett jättemycket på det. Det enda som vi inte har sett då egentligen som vi pratar om var i som vi har kikat lite efter. Men, ja. men alltså, sen efter vi såg havshörnen så kom ju en glada här och födde ja, också. också. Ja, en glad också. precis. Ja. Typiskt. du har skrivit upp en liten lista kan du, på vilka fåglar vi har sett. Har du, ja. har du koll? Ja, vi kan väl börja med. Vi börjar på när det var mörkt då, då hörde vi rördrom. Mm. Och vi kom ju en jättefin jordugla som gled nästan här det, Visst, var det var riktigt häftigt. Ja. Eh, sen så har vi sett många vårfåglar. Vi har ju sett ett gäng med toffsvipor. Eh, två tranor har vi sett. Och vi hörde en sångverk också. Mm. Eh, vi har sett lite änder. Vi... Vigen har vi pratat om rätt så mycket. Mm. Eh, sen så har vi sett Vi har sett snatter ändå och krickor har vi sett också. Och salskrake. Och... När jag kollade i min bok så hade jag precis som du sa Jenny där att jag hade inte sett den Jag det var ett gryss med mig ja det är kul också, de är väldigt fina. Aha. ja och sen så då havsjärnen var ju kul och glada har vi också sett precis alltså, nu är det, det har det börjat blåsa ganska mycket men det är och, och lite kallt är de jag <laughs> har varit med om så mycket jag ska bara fråga också, vi fick en fråga från en lyssnare som heter Kai Uden i Malmö och han sa att andfåglar är goda simmare men vad händer med andra frågor om de faller i vattnet Vet du något om det? Ja, alltså, de flesta kan ju, om de är väldigt snabba, så kan de ju flaxa sig upp. Liksom. Mm. Och då klarar de sig. Men ett bra exempel är storkarven, som är en vattenfågel som egentligen inte är anpassad till vattnet. Så att den måste torka sig och ha vingarna utfällda efter att den har att liksom. Ja, just det. så om man inte är anpassad det så måste man eh, då får man helt enkelt torka se till fjärdarna. att tor torka fjädrarna. Eh, en liten fågel, den, den vet vi inte den hur turen klarar sig en blåmys eller nej, så. Nej, nej. Ja, nu är dags för oss att börja avrunda lite här den här härliga morgonen avgåst. Ja. Det har varit jättekul att vara här Vad att du tog med mig hit. Ja det jag tyckte också, det har väldigt Och, Och nu så ska vi då ta oss i, ut igen eh, genom det här lite översvämmade eh, Uppgången till den här fågelplattformen. Utan så. att halka. Utan att halka. Så Jenny, är mm. du med oss? Ja, ja absolut. Ja. Nu så går vi ut här i... Jag tror att vi ska klara oss hela vägen. Ja, det tror jag Så, så här låter det. Ja. Det är så låter den översvämning. Ja, men vi har ju fått mycket fina ljud överhuvudtaget från er. Särskilt tidigt i morse när... Det var full fart på gäss, eh, yes, svanar och andra. Tack så mycket Helena Söderlund, vår fältreporter- och August Thomasson, morgonens gäst, skådare och fotograf från Finjasjön. I Naturmorgon idag har en finsk professor vridit lite på perspektiven- om orörd natur och hotade arter. Människan följde Islanden. Så vi har faktiskt alltid haft människor. människor liksom, förr, efter istiden så har vi haft människor helt enkelt- och det är ganska intressant att tänka sig att, att vi alltså har haft klädlös och huvudlös i Finland och Sverige för det. Vi har haft björn här. <laughs> nu står vi ju mer vakt om björnen än om lösen. Ja, någonting av det mest hotade vi hittar idag det är faktiskt flatlös. Kan ni tänka er detta? Hela intervjun med professor Lena Huldén finns på Sveriges Radio.se-naturmorgon. Rätt svar på förra veckans fråga var vig, en dykand. Vinnare var Inga Östervall i Ramsjö, Gunvor Jonsson i Villandsvånga och Ragnar Karlsson i Gusum. Nu kommer den nya tävlingsfrågan, är ni med? En sorts mastodont som uppehåller sig i en permanent vattensamling, så skulle man kunna beskriva djuret. Men det är inte rätt, för de här har inga stora öron och de lever framförallt i stilla havet.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 Lite olika kön och storlek på de där djuren hörde vi naturmorgonsnabelasverigesradio.se e mejladressen naturmorgon 359 30 i Växjö är postadressen 72250 är vårt sms-nummer. P1-natur-mellanslag mellanslag, skriver man då före sitt svar. Vi tar frågan igen då. En sorts...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 Det stilla havet. Ni hör också i bakgrund. Ni kan säga nästa vecka. Då ska vi få följa ett av de stora rovdjuren. Hackehäl. Lovdjuret. Honan brukar vara den som har lite mera, som är lite mer cool. Mm. Och går dit hon ska. Ungarna kan göra en del ja. utstickare, tokruscher. Ja. <laughs> sådär. Just det. Och sig, precis som en tam katt lekar lite med någonting. Ja. –Håller det? –Nej, ah, inte för mig, men det höll för lodjuret. Mm. –Tyr är jag med gummistövlar på mig. Erik det är ute på lodjursspaning och precis som andra rovdjur så har ju det här djuret varit utsatt för hat och förföljelse. För fann det fristäder långt ute i vildmarken, men nu trivs de ganska bra i bebyggda trakter. Dessutom ska det handla om matematik i naturen, Fibonacci och sådana saker nästa vecka. Nu återstår det väl bara att säga att producent till lika fältreporter idag var Helena Södlund. Hon fick hjälp av fälttekniker Fredrik Brofalk. Vår tekniker här i studion heter Bosse Karlsson och jag heter Jenny Bernsson-Jurvall. Ha det bra, hej då!